От це, думаю, дослужився у радянської влади. І страшно стало, що так подумав. Бо не дивився, що буває з тими, хто до радянської влади якусь претензію висловлює. Багато нас, отакого люду сірого, голодного, на кришах їхало. На моїх очах хлопчині голову дротом, напнутим над колією. Стесало, на коліна зіп'явся, глянуть – до якої станції під'їжджаємо. Так я опослі і не одлип від даху вагона, поки їхали. Лежу й думаю, бо що його ще робить? І чим довше думаю, тим страшніше мені стає. Куди ж се я, дурень, їду по смерть свою? Скільки я їх перевозив за два роки без малого, ворогів тих західняків? Звісно, Більшість їх у тих лісах архангельських і залишилося лежать. Мало хто виживав тамочки, а як хто повернувся у воєнні годики та упізнає. А ще ж тамочки таке діється: досі лісовиків бандер поганих не приструнять. І буде мені, думаю, як тому князю, що про нього у школі начитував учитель історії. За ноги до зігнутих дерев прив'яжуть? І пустять. Уже я б наче і додому повернувся, так настрахався самих думок своїх, да ось вона західна. Настав я до самого Львова їхати, та мене більше знають, бо там ми командою по хуторах і селах промишляли. Зліз із вагона на ближчій станції, зліз і пішов, куди очі бачать. У поля уже думаю, як сюди добрався, не вертатися ж у порожні. Ось одне село проминув, друге. Уже у мене у мішечку трохи збіжжя і телепається. А сам я дрібненький, худий і ростом, як мізинчик. Так мене у школі колись і дражнили. А голоском, можу, наче мені язика підковано. Не і касті про відьму. Тоненько, жалісненько і як хоч. Сам плачу, себе слухаючи. Про діток голодних, що макусі ляні і ряді. Там, в Україні, перший артист на село замолоду до армії був. А в людей особливо, як баба трапиться, Ход моїх розказів печальних сльози потоками. Фартухами очі витирають, фартухи хоч викручуй. І де я був, думаю раніше, що сюди не приїздив, Золоте дно для мене. Тепер я не пропаду, Тепер я виживу. Сам себе я нарешті знайшов. Талант свій. Вроджений жебрак я. Ось хто. Талант такий у мене. Таким я народжений батьком з матір'ю. Отак я кирпу гну перед самим собою, бредуши полівкою. Бо вже за спиною у мене не матня якась тиліпається, а клуночок чималий на плечі, мов кабанчик лежить. І вже б мені плуганитися отак до станції, бо я майже коло Жебрацьке виписав навколо неї, ближчих селах. Дагніж, все мало людині, мало. Жадність, вона, як і ржа, душу роз'їдає. Побачив я хуторок у полі, ладненький такий хуторок, хата на дві половини, із сінцями, хліви, скриточка соломи торішньої, дощаті козирки для сіна, на палях, як це у Західній Києві прийнято? Ну, думаю, тут ще наші товаришечки не встигли Хуторську жисть у голодний колектив загнать Тут хоч нагодують Бо уже у животі мені кишки давно марш Мендельсона грають Зерна жменьку до рота кину, пожую, тільки й мого Звернув я на стежку і попростував на той хутір Уже ж мені, як бандер довірливих, так піддурив сльозою своєю артистичною. Страху за колишнє перед ними поменшало. І ось я плуганюся і бачу. Стоїть вуйко коло з соломи з вилами у руках, і в мій бік пильно дивиться. Чим ближче підходжу, тим більше мої очі звично сльозяться щоб, значить, розжалобити балачками своїми, і лице його, наче й зна прозорого потічка, проступає. Продовгувати таке лице худе, брови кущисті і вуса підковою навколо підборіддя. Дивлюся я на вуйка того здаля очима, що сльозаться, бо вже ж перед ним линяти треба, лисачком, лисачком. Дивлюся я, а бачу молодика під стіною вагона, у пасмі світла з прочинених дверей. Бо мій напарник, поки поїзд стоїть на полустанкові, перераховує арештантів, узятих нашою командою із львівської в'язниці. Голова молодика відкинута назад, очі стріляють у мій бік ненавистю лютою, а може так мені згадувалося, потім після того, як усе сталося. І раптом молодик стрибає на мене з вагона, як звір, збиває з ніг і біжить із насипу у ліс, ще непроглядний, хоч і осінній. Біжить він от залізничної колі у ліс, а я, оговтавшись, стріляю з коліна, як нас навчали, йому у слід. І від інших вагонів хлопці наші енкавидисти стріляють. Молодик падає на зжовкло-осінні листя, гребе його руками конвульсійно. Поїзд рушає, і з приступок вагонів, що пливуть повз втікача, хлопці пострілюють у нерухоме вже тіло, бавлячись як у мішень. У дорозі ми із напарником та командиром команди складаємо акта про спробу втечі такого-то, в результаті чого злочинець був застрілений пильними бійцями охорони. Не міг він вижити, ніяк не міг, заспокоюює себе, і бреду на його гострий, сторожкий погляд з-під брів, наче загіпнотизований тим поглядом. І ще здалі починаю співати свого лазаря про голод у Східній Україні, про макуху, яка для діток моїх, ласощі великі, про засуху, про колоски в колгоспному полі, які один до одного не догукаються. Що у голову збреде? А він мовчки... Понуро стоїть, зіпершись на вила, І ствердлить мене до самої душі, Очищаючими своїми чорними, як вугіль. Такий він, ніби кип'ятком мене убіляло. Теж лице, тільки постаріле. Вісім літ спливло, як ніяк. І впізнав мене, упізнав, Очі аж заіскріли ненавистю. Погано я тоді цілився, погано. А на ворошиловського стрілка здав, ішов я до нього, як матросов надзот. Проштрикне зараз вилами, прикопає, і ніхто кісток моїх не знайде та й не шукатиме, ніхто із моїх не знає, де я з поїзда зійшов. Стою я перед ним і тремчу, як лист осики, але голоском тремтячим ту ж пісню жалібно співаю як погано живеться у Східній Україні. Люд вимирає, а дітва гасне, як свічки на вітрі. А він слухає і мовчить, голову поклавши, на руки в явил. А я вже подумки до Бога молюся, гарячково згадуючи, як мати навчала молитвам. Хочу перехреститися, а рука наче одерев'яніла, одвикла хреститися. Активістом був я з молоду, на іконах, на викинутих із сільської церкви витанцьовував, вигуцував. Тим часом уже на самого батька Сталіна бочку я покотив, як він довів нас до жистів такої. Покотив бочку, аби цьому розбійнику Бандері поганому душу його антирадянську посолодити. А він слухає і мовчить. І свердлить мене своїми чорними очищами з-під брів кущистих. Нарешті і я геть видихався, язик мій слизький опух і, колодою в роті, замовк і стою, мов на лобному місці покірний долі, а клуночок на плечі з рук не випускаю. Моє це кревне, баляндрасами і слізьми навполам зароблене тяжком. І тут, Вуйко каже, по військовому чітко, чистою кацапською мовою, спокійно, неголосно, але з притиском. Ваші документи, громадянине. Якби він мене ударив, хоч і вилами, на які опирався, я ніскільки б не здивувався. Бо на щось подібне чекав, готовий був, а такого не чекав. І правиця його, біла, бачу, не земелькою не витатуйована навік, як у селян, чи вони й східної, чи вони й західної, сіпнулася зовсім як у мого особиста, що я його на фронті возив, але не до портупеї на боку, а в кишеню піджака, з верхом із шинельного сукна сховалася. Ну, гарячково думаю. Оце вже пропав, що пропав, то пропав. І клянув свій язик слизький, що стільки наязичив, сподіваючись Вуйкові угодити. На самого товариша Сталіна бочку котив. Двадцять п'ять годочків дадуть, неємєній. Здрастуй, Колима, прощай жисть. І тут уже натурально розплакався. Не такі плакали, як ставили їх до стінки. Надивився, біля тих хлопців, крутячись млинком, поки служив у НКВДських військах. Простіть, громадянине начальнику, дурня неграмотного, селюка завошевляного, жисть примусила линять, скипку хлібця для дітви голодної випрохуючи. «Що вже я там, Варнякав, вожом перед ним зваючись? «Не пам'ятаю гаразд. Недовго, правда, бо обірвав мене вуйко той дивний. Нема мені як із тобою возитися, гнида погана. Котися звідси колесом, щоб тільки задуміло за тобою, і більше ніколи не попадайся мені на очі. Я за товариша Сталіна п'ять літ в атаки ходив, а ти, гаде, продаєш його за шматок хліба. Брися цюдова».